У відповідь Нестор до нього промовив «Їздець староденний». Справді, усе очевидно збувається нині, і навіть Зевс громовладний не міг би тепер анічого змінити. Вже бо зруйновано вал, що досі його ми вважали захистом для кораблів і для себе самих нездоланним». Та вороги біля наших швидких кораблів безустанно б'ються весь час не впізнати, Уже хоч би як ти вдивлявся, звідки біжать і куди, охоплені страхом Ахеї. Так без розбору їх б'ють, і крики аж неба сягають. Отже, подумаймо справді, чим можна залагодить справу, як допоможе тут розум та в битву назад повертатись, я б вам не радив пораненим. Годі уже воювати!» Знову промовив до нього володар мужів Агамемнон. «Несторе, раз вороги уже перед кормами воюють, не помогли ані рів, ані вал побудований міцно, хоч потрудившись над ними надіялись, мати Данаї захисти для кораблів і для себе самих нездоланний, то всемогутньому Зевсові так до уподоби безславну згубу далеко від Аргоса людям наслати Ахейським. Знав бо я те, що колись захищав він охоче Данаїв. Знаю тепер, що Троян не наче богів всеблаженних, він відзначає, а нам і силу зв'язав він, і руки. Але давайте, но краще вчинімо оте, що скажу я. Ті кораблі, що над краєм морського стоять у збережжя, зараз стягнімо на хвилі Божистого моря спустімо і позакріпляємо на котвах надійних, ще поки священна ніч не настала і поки свій напад іще відкладають трої сини, а тоді і кораблі ми спустимо інші. Зовсім не сором біди уникати, хоч би й серед ночі, втечею краще уникнуть біди, ніж загибелі ждати. Глянув з під лоба і мовив тоді Одісей велемудрий. «Що за слова в тебе йдуть крізь зубівого рожу, а тріде?» «Краще нещасний над військом тобі боягузів нікчемних бути вождем, ніж над нами, що в труднощах воєн жорстоких з малку й до самої старості Зевс нам великий призначив поневірятися, поки усі до останнього згинем». Отже ти широковуличну хочеш покинути трою, знявши облогу, що стільки для неї милиха зазнали. Краще мовчи, щоб інший не чув із захеїв хто-небудь слова, яке із уст не злетіло б у жодного мужа, що у думках до ладу свою вміє обдумати мову. Вождь. Берловладний, якому стільки скоряється війська, Скільки аргейському люду під владою маєш своєю, До глибини я обурений тим, що отут говорив ти. Вчас колотнечі, бо ти загадуєш нам бойової, В море стягнуть кораблі добропалубні, Щоб іще більше втіхи було для троян, Які вже і так нас долають. Нам же була б тоді певна загибель. Ніхто, бо Захеїв, в битві не встоїть, якщо кораблі ми постягуємо в море. Тил свій обернуть вони і запал добою втратять. Тільки пошкодить твоя нам порада керманичу люду. Відповідаючи, мовив володар мужів Агамемнон. О, дісею, як глибоко серце моє ти жорстоким вразив докором, нікого не силував я й захеїв в море стягать кораблі, добропалубні проти їх волі. Хай нам пораду інший, хто-небудь подасть розумнішу, чи молодий, чи старий, послухаю кожного радо».